Для газдині, що має вінчаного газду, це не встид, А матронка ховала свою веременість аж до самих злогів. «Дурне, – говорите, – Параско, дурне. Вона що, мала посеред села заголити черево, щоб усраний, урваний знав, що вони дитину собі нарешті зробили? Дурне, не дурне, але так мене, мама-покійниця, вчили, дай Боже їй царство небесне!» Чи хто й справді наврочив – чи позаздрив, чи просто прийшов час гризоти і до цієї хати, хто зна. Але радість для Михайла з матронкою урувалася. Як урувалася колись струна на фіциковій скрипці, саме посеред весільної гуцулки. Ніби той не ночувала тут радість ніколи. А було так. Прошуміла вітрами і цвітом довга весна. Горбами й долами взялося раптове літо із частими, короткими зливами, несказанною розкішшю трав і ягід, а найперше тривалим очікуванням врожаїв і приплодів. Вернулася до звичних своїх роботів і матронка, неупізнано розквітла після пологів, з незвично повною пазухою і дещо притлумленим чи, може, заспокоєним блиском очей. Так само, як до дитини, викладе круг голови грубим кілечком косу. Приспить дитинятко цецькою, винесе я ворову колиску на ганок, Візьметься за сапку, таку ж маленьку, як сама, і вгород. Сапає, дивно усміхається в себе, Намить, заплющивши очі, ніби ховає, що коштовне, В лише їй відомій схрони. Потім нараз озирнеться, що ніхто не бачив таємної усмішки і знову засапку. А під вечір візьме дитину на руки, колише стиха приспівуючи, і ближче до брами перебереться Михайла зденьки визирає. Він до роботи дурний, дотепер по людях ходить дрова колоти, фудамент класти, столярку майструвати. В селі наймають Михайла з густа. І в комору без боязні його пустити можна, і збрехати не збреше, і язиком не піде замітати, навіть коли б його просили, і не вшахрує, та й плату помірно бере. А що вже столярку робив ніхто не міг з ним змагатися. Відколи умер Петро Ціпцяр столяр і тесля на десятеро сіл зразу, закладав Михайло того літа. Вориння в полонині Черемошнянського двірника Іллі Джуряка. Єлашка по сільському, то сходив додому з гір лише на неділю, а жінка в селі тримала господарку. Господарки було не стільки, що дуже, але вже трохи було – корова, свиня, кури, троє товару-дробу. Дріб діалектне – «вівці». Правда, ґрунтів не мали, окрім того, що колохати та в саду. Але Михайло обтискався роботами, як обручами бочка, маючи намір купити у млинаря за ремби пару фальчів лісу у дітьковій ямі. Він уже навіть придивився на ту коштовну зелену латку, яка іноді снилася йому. А поки що виженив досвід Матронка весь ремигаючий товар пастися в луги над черемошем, та й до вечора має спокій голові. Підвечір занесе колиску в хату, сама скоренько побіжить до ріки, прижене худобу, здоїть, приспівуючи, візьме двері на замок, погасить каганець у хаті, стільки її бачили. Але якогось то хмарного червеного вечора, ба навіть вже й доброї ночі, Танасій Максим'юк що любив зрідка поміж чужими дворами намацувати дорогу до чужих молодиць, додивився, що каганець у Михайловій хаті якось так дивно блимає, ніби вже й сили немає. А дитячий плач не плач, схлип не схлип, а жалісливе скигління проривається на двір навіть через сінешні двері. Танасій довго не думав, лише різко взявся за дверну ручку і крикнув через поріг хоромів. «Дома, газди!» – з хати ніхто йому не відповів. Лише під вікном надсадно схлипувала і скрипіла в такт розгойдана плачем колиска. «Матронко!» – заглядив у велику прилюдну кімнату і в комору Танасій. Далі кочергою обшарив хором і ганок. Знов зазирав за сінешні бочки і під підхатні лави. Аги на тебе, молодице, де ти? В холя риділася, що дитина з плачув, мліває. Обійшов Танасій обістя, підсвічуване побілілим місяцем, відкрита навстіж стайня заяла темрявою, незвичним холодом і пусткою, лише свині котомошилися в загорожі, клапаючи вухами і півкаючи голодними рилами. Розбуджені зі сну сусіди знизували плечима. Увесь день матронка чепіла. Чепіти – діалектне, бути нахиленим. Роді, он де сапу приходила до Марії гострити. Казала, що товар із луги гнати, бо через те сапання трохи припізнилася. А ось де дощ намагається, бідна моя голову, а я ще, видати Марію, тут, а ви вже й дитину услонили. Слонити – діалектне, присипляти. І корову здоїли, та й пішла з тим до себе. А відтоді Марія її не виділа, бо й сама затяглася до хати з загоді. Пішли сусіди з Танасієм шукати матронку лугами. Блунькали до посеред ночі. Знайшли над дамбою збиті докупи вівці, а жінки з коровою не знайшли. Що було діяти? Замкнули хату – Дитину забрала Марія і вклала в колиску коло свого хлопця та й далі поснуло село, як до цього. На ранок переказали в полонину Михайлові. Так почалася біда. Михайло збіг з гори ще до полудня. Навіщось узяв у Марії спухлу відплачу дитину і пішов до примара. Прімар румунське, сільський голова, двірник.